Csoki, csoki, csokoládé. Fancsikó fölállt, meghajolt, és kezet fogott volna velem, ha Pinta nem előzte volna meg őt, és kis keze nem szorította volna már az én kisebbemet. Fancsikó frakban, ami egyszerre öregíti és fiatalítja is, Pinta meg klotnadrágban, tornacipőben. Miután elbúcsúztak, Kimentem a konyhába nézni édesanyámat, ahogy dolgozik. Meg azért is, hogy elmeséljem Fancsikónak és Pintának az esetét. A konyhajtó nehezen nyílt, mert nem tudom miért. Édesanyámat láttam, rajta a kötény A konyhajtó nehezen csukódott. Nos... Hallottam, anélkül, hogy a hát görbülete mozdult volna. Kijöttem. Oda mentem mellé, és fejemmel megtuszkolva a könyökét, megnéztem, mit csinál. Egy lábos volt ott vagy micsoda, lehet, hogy egy fazék. Minden esetre nem láttam bele, hiába ágaskodtam. – Miért csikorogsz az ajtóval? – szólt váratlanul, és alkarjával enyhén ellökött a lábostól, vagy fazéktól. Nem én csikorgok, ő csikorok. Kezeforgása megállt, valamit keverhetett abban, a csodában rám nézett. No, mondjam el? Pirult arccal fordult felém, nem volt szomorú és nem nevetett, csak a halántékához csapódott egy hajtincs. Rendben, elmesélem. Enyhez szomorúsággal meséltem, mert eredendően nem ezt akartam elmondani. De ez mindig is így van. Fancsikó ment az erdőben, mögötte Pinta. Édesanyám újra háttalált felém, és nagyon gyorsan forgott a keze, amint azt válla apró rezdüléseiből megállapíthattam. Az erdőben nem járt senki. Sem szél, sem napfény, sem vadállatok, csak Fancsikó és Pinta. Nézd, komám! mondta Fancsikó, majd ugyanezt mondta Pinta, és mentek tovább. Az erdőben fák voltak. De már nem járt ide senki. A bogarak és a madarak sem, és a giliszta sem. Az emberek sem jöttek már, mert minek? Azért jöttek egykor, hogy bánatukat ráakaszszák a fákra. De a zöld fák már roskadoztak a bánattól, és több nem fért rájuk. Láttad, komám? mondta Fancsikó, és Pinta is mögötte. Pinta levette az atléta és Fancsikó a frakkabátját. Összecsomagolták olyan zsákfélévé, és lesették a termést. Fütyültek közben, hogy ne lopjanak. Vagy másért fütyültek. Mikor beállítottak hozzám, édesapa még nem volt otthon, pedig már jó késő volt, édesanya meg bent volt a felnőtt szobában. Fogadtam őket. Talán a fürdőszobába, mondta Pinta. Nem. Akkor az ágy alá. Nem. Fancsikó nem szólt semmit, fogta a zsákot, és elindult a konyha felé. A küszöbön megállt. Ide. Ásni kezdtünk. De azután nem tudtuk rendesen elpanírozni. Planírozni, mondta szórakozottan édesanyám hangja, mert... Sok volt a zsákban, meg sietni is kellett, mert hallottuk édesapát zörögni a kulcsal, és még előbb kicsit énekelni. Jó van, erre gyátszani. Ahogy mentem volna ki, nyílt az ajtó, épp nyúltam a kilincsért, amikor az magától lebillent, magával rántva valahogy az ajtót, és bejött édesapám. Jó reggelt! Köszöntöttem, mert még nem láttam, akkor kelt föl. Borzas volt a feje. Üdvözlöm, uram, e mámoros reggelen, mosolygott. Ekkor édesanyám, de milyen hirtelen, tényleg, nagyon hirtelen, megfordult, és mondott valamit, de ekkor én már nem figyeltem, hanem a sarokba szaladtam, mert megláttam ott fancsikót és pintát. Nagyon csodálkoztam. Fancsiko azt mondta, hogy minden valószínűség szerint édesanyám csokoládé krémet kever ki, és hogy érteme. e Mint a lelke mosolygott. És mindezek ellenére üdvözlöm a -e szorgalmas virágszállat életem suvickolóját. Hallottam édesapámat ekkor, és nevetni kezdtem, mert vicces volt, amit mondott. No nézett rám szomorúan édesanyám, és láttam, ahogy beleesik a gyűrűje a csokoládéba. Ne csapkodd azt a bizut! mondta édesapám, és odalépett édesanyámhoz, egyik kezével átkarolta, a másikkal meg turkált a csokoládéban, de mutatója nem talált rá a gyűrűre. A szüleim egymás szemét nézték, s ezt használtuk miki. Benyúltam a lábosba, vagy fazékba, és kisvártatva éreztem, ahogy az édes csokítóba potyan gyűrű az ujjamra tekeredik. Mint egy aranygiliszta. Pinta és Fancsikó sem maradt tétlen, Pinta nyakába vette Fancsikót, aki kihalásta édesapám hiába való tehetetlen igyekezetét a csokítóból. Gondosan lenyaltam az aranygilisztát, és csak aztán rándítottam édesanyám kötényén. Itt van. Édesapámnak meg azt mondtam. Mi az édesapám? Lábos vagy fazék? Ő tenyerével lesimította a haját, és a kilincs felé nyúlt. A nyikorgással együtt mondta. Edény.